Aşhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Allāhumma salli 'alā sīyidina Muḥammad wa 'alā ali sīyidina Muḥammad wa barik wa sallim. Ama bādhu. Fā'uz bil-lāhi min al-shayṭān al-rāji'īm. Bismillāhumma waḥmān والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سلق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi sayang kepada kita. Allah sematalah tidak henti-hentinya memberikan kita taufik, iaitu kemampuan untuk menjalani ketaatan kepadanya. Dapat kita menunaikan solat asar secara berjemaah dan juga insyaallah kita akan ambil masa sedikit. Untuk menyambung pengajian hadis kita Jadi Alhamdulillah kita telah pun sampai ke muka surat 86 Jadi kita masih lagi di dalam hadis yang kedua iaitu hadis Jibril Dan pembahasan kita masih lagi di dalam pembahasan bukun Islam Bismillahirrahmanirrahim Yang keempat Berpuasa bulan Ramadan Tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa Berpuasa menurut ber, Berpuasa menurut Bahasa Berpuasa menurut ni bahasa ini, ber, Berpuasa menurut istilah Syarak Bererti Kita tinggal untuk tambah Berpuasa menurut istilah syarak bererti mencegah nafsu lahir dan batin dari segala yang dilarang serta mengawasi gerak-geri badan dari melakukan sesuatu yang ditegah oleh hukum. Puasa wajiblah ditunaikan menurut ketentuan syariat. Allah subhanahuwataala menetapkan syariat puasa dengan Firman-Nya. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Ayyaman ma'dudat Faman kanaminkum maridon au ala safarin Fa'iddatun min ayyamin ukhard Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu puasa Sebagaimana diwajibkan atas Orang-orang yang terdahulu daripada kamu Supaya kamu bertakwa yaitu beberapa hari yang tertentu Maka barang siapa dari antara kamu sakit Atau dalam perjalanan Maka <coughs> wajiblah ia puasa Beberapa hari atau ketinggalan itu Di hari-hari yang lain Maksudnya menggantikan Pada hari-hari yang lain nah. Surah Al-Baqarah Ayat 183 sampai 184 Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukum yang bertalian dengannya Serta menjelaskan pula faedah atau hikmatnya secara ringkas Tetapi tegas dalam rangkaian perkataan yang sedikit lagi kemas Iaitu firmanya La'an lakum tatakun Supaya kamu bertakwa <tuh> Jadi rukun kalau kita tengok dalam rukun Islam kan sebahagian uh, hadis ataupun masyhurlah hadis mengatakan rukun uh, Islam yang ketiga tu puasa. Tetapi sebahagian ulama dia apa ni meletakkan pembahasan zakat tu selepas solat. Sebab apa? Banyak ayat-ayat dalam al-Quran Allah SWT nyatakan Allah telah menggandingkan antara zakat dan solat waqimus salatawa'atuz zakah banyak, jadi dalam setengah-setengah kitab fiqah ataupun kitab hadis, maka pembahasan itu pembahasan zakat akan diletakkan selepas pembahasan solat kemudian setelah itu baru dibahaskan buat puasa, macam dalam kitab itu sama juga tapi kalau kita tengok kadang-kadang dalam setengah-setengah hadis tu, bila Nabi menceritakan tentang rukun Islam akan mengatakan yang ketiga tu berpuasa di bulan Ramadan, ada juga hadis yang mengatakan zakat dulu baru puasa jadi, susunan tu tak ada masalah masing-masing lah. ikut kepada kecenderungan masing-masing lah. ok hari itu kita bahas zakat itu ibadah maliyah. sekarang kita masuk pula buat puasa puasa ni satu ibadah yang mana dia punya pengamalan tersebut bukan ke arah perbuatan tetapi lebih ke arah menahan puasa ni mudah sebenarnya kalau semayang kita kena perlukan waktu, perlukan apa, perlukan per perbuatan, pekerjaan. Kena ambil uduk, kena bersuci dulu, kena ambil uduk. Kemudian kena kena membuat sesuatu perbuatan lah. Mengambil masa lima sepuluh minit dan sebagainya. Tapi puasa ni mudah kan, tak buat apa pun. Betul? Puasa ni tak perlu buat apa pun. Niat saja, kalau yang fardu perlu niat sebelum fajar Saudi, sebelum waktu subuh. Dan nanti... Uh, akhirnya pada waktu matahari terbenam atau masuknya waktu maghrib Kemudian kita buka puasa Habis kita Tak perlu melakukan apa-apa Sambil tidur pun boleh puasa Sambil kerja boleh puasa Sambil membaca boleh puasa Sambil buat apa pun boleh puasa Kecuali perkara-perkara yang membatalkan puasa lah Lebih kepada menahan sebenarnya Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa lah. Termasuklah makan, minum ha, bersama dengan isteri. Beristimtang dengan isteri atau bersetubuh dengan isteri. Dan juga perkara-perkara lain lah yang membatalkan puasa. Jadi puasa ni sebenarnya senang. Dari segi, mengerjakan tu lebih mudah. Kalau semayang kan, nak baca semayang, nak baca Quran, nak, nak, nak berjikir kan perlu luangkan masa. Perlu, maknanya seketika melakukan amalan tersebut tak, tak boleh buat amalan lain. Tengah semayang tak boleh tak boleh apa ni tak boleh nak nak bersedekah tak boleh nak tidur pun tak boleh kan ah ni sambil dia puasa ni sambil dia puasa tidur pun tak masalah sambil buat kerja apa pun boleh sambil nuntut ilmu pun boleh puasa ah puasa ni sepatutnya amalan yang paling mudah sebab dia lebih ke arah menahan kalau yang lain tu mengerjakan kan amalan-amalan lain seperti zakat kan? membayar mengeluarkan harta membayar kalau semayang tu meluangkan waktu untuk untuk berbuat sesuatu mengerjakan satu amalan. kalau yang haji pun sama juga keluar harta buat beberapa amalan tapi puasa ni tak buat apa pun cuma tahan diri saja sementara daripada subuh daripada fajar sampai maghrib mudah kan jadi ada macam macam bentuk ibadahlah dalam Islam. Ada yang ibadah yang dari segi mengerjakan dengan anggota perbuatan. Ada yang ibadah yang berkaitan dengan harta. Ada juga ibadah yang dia punya pelaksanaan dia dengan hanya menahan diri sahaja. Tidak perlu melakukan perbuatan. apa lah. Tu je. Rukun dia niat dan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Kemudian dia ada hikmah adalah puasa ni. La'alakum tat-takun ha, itu dia punya dia punya maksud puasa tu lah bertakwa jadi berpuasa untuk mencapai daripada takwa adalah hikmah atau faidah yang terkandung dalam puasa Takwa yang dijadikan maksud utama dari puasa adalah satu perkataan yang mudah disebut dan diingat disebabkan amat sedikit hurufnya tetapi sangat banyak dan luas pengertiannya Terbukti dari bermacam-macam pengertian dan tafsiran para ulama dari beberapa jurusan ilmu, di antaranya menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan jiwa dari penyakit dan kerasakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Penegasan ini berdasarkan kepada keadaan takwa itu kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara diri dari terjerumus ke kancah maksiat yang merasakan adalah bererti takwa. Jadi dalam rukun Islam ni kalau kita tengok setiap rukun Islam itu mewakili mewakili uh, Islam secara keseluruhannya. Kalau solat itu nanti mewakili segala amalan amalan ibadah. Yang kita tahu kan dalam semayang tu kita baca Quran, dalam semayang kita berzikir, dalam semayang kita bertafakur, dalam semayang kita khusyuk, dalam semayang kita tadabur, dalam semayang kita khuduk kepada Allah, dalam semayang kita merendahkan diri kepada Allah, dalam semayang kita bertahmid, bertakbir, bertahlil dan sebagainya berselawat kepada Nabi, membaca Al-Quran jadi semayang itu mewakili ibadah-ibadah yang banyak simbolik kepada ibadah-ibadah yang lain dan juga kita tahu bahawa zakat itu mewakili ibadah yang mana memberikan segala harta kepada orang lain maknanya hubungan kita antara makhluk, sesama makhluk, sesama manusia Ha, kita sedekah, kita ha, bantu tuan ayatil, menuang susah, bantu orang fakir, kita bagi pinjam, kita bagi sewa, kita bagi apa ni, infaq kita bagi, apa lagi? Waris kita bagi semualah. Itu bentuk-bentuk ibadah yang memerlukan pemberian. Yang kemudian puasa pula simbolik bagi ibadah menahan diri. Ha, dalam Islam ni ada yang mengamalkan, ada yang perlu di Dicegah ataupun ditahan daripada melakukannya Jadi puasa ini merupakan simbolik kepada penahanan dirilah ha, Imam Ghazali dalam Ihya tahu puasa ini terbahagi kepada tiga martabat Yang pertama martabat awam Yang kedua martabat khusus Dan yang ketiga martabat khususul khusus ha. Jadi yang pertama itu martabat awam ialah puasa iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa lah itu biasa punya puasalah orang awam, orang biasa punya puasa Yang kedua puasa orang yang khusus Yang ini orang yang salihin Iaitu menahan anggota badan Seperti mata, telinga, lidah, tangan, kaki Daripada melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT Itu puasa orang yang khusus Bukan saja dia menahan diri daripada lapar dan dahaga dan daripada perkara-perkara yang patalkan puasa Malah dia menahan mata dia daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Telinga dia, dia menahan telinga daripada mendengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Dia menahan lidah dia daripada berbicara, bercakap perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Kemudian dia menahan tangan dia daripada melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Dan dia menahan kaki dia daripada perkara-perkara ah, melangkah ke tempat tempat yang tidak disukai oleh Allah dan juga dia menahan perut dia daripada benda-benda yang haram. Ha. ini adalah puasa peringkat kedua iaitu puasa orang yang soleh ataupun solehin Kemudian yang ketiga, puasa ya martabat yang ketiga khususul khusus. Ha. yang khusus daripada yang lebih khusus, iaitu menahan hati daripada memikirkan sesuatu yang tercela ataupun maksiat dan hanya memikirkan Hanya Allah ha. Itu puasa para-para Ambiak, para-para Mursalin, para-para Sidiqin, hati pun Tak terdetik ke arah maksiat ha. Sehingga kan dikatakan Sekiranya orang itu Dia berfikir, apalah aku nak makan jadi pergi buka puasa nanti Maka batallah puasa dia Ini dari segi, yang peringkat ketiga Bukan yang pertama ni kalau dia berfikir ih eh, lagi lagikan buka puasa nak makan apa ni ya? ha, itu batal lah puasa dia. Berarti dia telah ha, dia telah bersangka buruk kepada Allah Subhanahuwataala bahawa Allah SWT tidak akan menjadikan sesuatu untuk dia, tidak menentangkan rezeki untuk dia pada waktu nak buka puasa. Tak mungkinlah. Ah ha, jadi orang-orang yang khususul khusus, khusus ni maka dia akan akan, akan hanya sentiasa Ha, ...fikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala... ...bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...itu... ...golongan-golongan yang... ...ambiyak, ha, mursalin dan siddiqin... ...hati dia tetap puasa... ...dan hati ni kita tahulah... ...siapa pun tak nampak... ...apa yang berlaku dalam hati... Ha, ...yang tahu hanya Allah saja. ...jadi berarti dia menjaga hati dia... ...di mana dia, dia bermuraqabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala makna dia menjaga hati dia daripada memikirkan selain daripada Allah itu puasa khususul khusus menurut Imam Ghazali dalam Ihya. Jadi di sini dinyatakan tentang taqwallah, taqwa kita tahu kan, taqwa ni menurut beberapa ulama ada banyak peringkat. Basic taqwa tu yang dalam ayat-ayat awal-awal surah Al-Baqarah tu, hudal lil muttaqin itu allazina yu'minuna bil ghaib wa yaqimu as salah Wa mimma razaqnahum yunfiqun dia ni beriman kepada Allah yang ghaib dia mendirikan solat dan dia menginfakkan apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya. itu basic takwa. semua orang beriman tu adalah orang yang lah, yang basic kemudian tingkatan takwa yang seterusnya adalah orang yang melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT segala yang wajib, dia tunaikan itu takwa bangkat pertama Kemudian, takwa yang peringkat kedua yang seterusnya, dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Segala yang haram dia tinggalkan. Beza ni yang pertama, yang kedua. Kadang-kadang ada orang tu dia rajin mengamalkan perintah Allah, tapi dia masih belum mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Semayang lima waktu jaga puasa, zakat, haji, semua yang wajib dia jagalah. Tapi belum lagi, masih lagi beli nombor lagi. Tak boleh tahan. Contoh. Yang kedua ni maknanya bukan saja dia menunaikan segala kewajipan dia kepada Allah. Malah dia meninggalkan segala yang dilarang. Ini perkara yang haram oleh Allah subhanahuwataala. Kemudian peringkat yang seterusnya lagi adalah dia mengamalkan segala sunnah Nabi SAW. Segala perkara yang disunnahkan dia amalkan. Sunnah dalam semayang, sunnah dalam puasa, sunnah dalam zakat, dalam haji, dalam segala muamalah harian, dalam segala muasyarah dia. Nikah, kahwin, makan, minum, jual, beli dan sebagainya. Segala sunnah-sunnah Nabi dia amalkan itu peringkat takwa yang seterusnya. Naik lagi satu martabat. Bukan saja dia mengelakkan segala yang wajib ditinggalkan yang haram dan mengelakkan segala meninggalkan segala yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahuwataala yang dimakruhkan dalam syariat. Tinggalkan semua sekali yang makruh. Kemudian naik maka di sini dipanggil wara'. Dipanggil wara'. Kemudian naik lagi satu tingkatan yang lebih tinggi lagi, Ini dipanggil zuhud iaitu meninggalkan yang mubah. Mubah ni bermakna buat pun tak apa-apa, tak buat pun tak apa-apa. Contohnya seperti makan makanan yang sedap itu mubah. Pakai-pakaian yang mahal-mahal yang cantik itu mubah. Memperbanyakkan harta itu mubah. Buat rumah besar mubah. Selagi tak membazir lah. Itu mubah boleh dalam dalam Islam. Tetapi orang yang peringkat takwa yang sudah dia meninggalkan perkara yang mubah. Kenapa? Kerana dia ingin memenuhkan masa dia dengan perkara yang sunat ataupun wajib. So, apa, kalau kita gunakan masa kita untuk mengamalkan Membuat perkara yang mubah Maka berarti kita telah menggunakan waktu tersebut Maka tidak ada waktu untuk kita mengamalkan sunat ha, Kalau kita hasil bekerja untuk mencari ya, Mencari harta Maka di situ nanti ha, Kurang masa untuk kita untuk beribadah sunat Misalnya nah, Itu tingkatan yang, yang selanjutnya Zuhud Kemudian takkuah ni ada dua lah Satu zuhir satu batin yang yang yang lima-lima tu yang disebut tu yang zahir nanti yang batin pula ha, hati dia ha, hati dia bebas daripada segala perkara-perkara yang tercela hati dia bersih daripada segala sifat-sifat yang tercela sifat-sifat mazmumah dan hati dia dihiasi dengan segala sifat-sifat yang mahmudah dia tak dia tidak adalah hati dia perasaan dengki, cemburu, riak, takabbur, somamah, halu, sangka buruk dan macam-macam lagi. Malah hati dia penuh dengan sifat taubat, syukur, sabar, redha, tawakal, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, kasih kepada Allah. Dan yang terakhir sekali, hati dia hanya ada Allah. Itu takwa paling tinggi. Dia tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah. Tenggelam dalam lautan makrifat kepada Al-Khalik ini orang, orang yang lagi khusus lah ni. dia bukan 24 jam lah mungkin aa, sebahagian daripada masa-masa dalam hari dia ataupun hidup dia akan ada satu waktu yang dini tenggelam istighraf daripada dalam cinta kepada Allah mahabbah kepada Allah dia beribadah kepada Allah dengan penuh khusyuk sehingga hilang lenyaplah fana'lah segala yang selain Allah yang dia, yang dia bermusyahadah hanyalah Allah ini takwa paling tinggi lah Takwa yang batin. Jadi kita pelan-pelan gaya, -pelan Insyaallah. UPSA dulu batu bau, SPM, batu bau diploma, degree, master, PhD, Lepas tu mati. Dalam Al-Quran banyak disebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertiannya secara serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan anjuran untuk menjadi orang takwa sebagaimana pada ayat perintah puasa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan kamu adalah orang yang paling bertaqwa. Jadi orang yang mulia itu di sisi Allah diukur dengan ketakwaannya. Bukan dengan uh, zahirnya. Dalam uh, Takwa seperti, man, seperti mana yang telah diterangkan pengertiannya mengandungi makna pemelihara atau pencegahan. Menurut keterangan Al-Quran, takwa adalah untuk memelihara dari api neraka taqwa adalah sebaik-baik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan di akhirat taqwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan suatu urusan taqwa adalah sebab penghapusan dosa dan kesalahan kerana itu maka amatlah tepat pemakaian perkataan itu menunjukkan hikmah kuasa وَمَنْ <tik> يَتَقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْثُ لَا يَحْتَسِدْ barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan membuka baginya jalan keluar dari segala permasalahan dan Allah akan memberi rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan segala urusannya mudah. Wa yuzim lahu akan digandakan, dibesarkan Pahala dan gajarannya. Nabi Yusuf AS ketika dia digoda oleh Zulaikha. Apabila dia merasa takut kepada Allah. Dia takwa kepada Allah. Maka dia berlari ke arah pintu. Untuk larikan diri dia daripada godaan Zulaikha. Dan ketika itu pintu telah dikunci. Telah dikunci. Tetapi Allah SWT bukakan pintu itu dengan sendirinya. يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَةً dan kebetulan Tuhan dia pun berdiri kat pintu tu. Ha, di sini Allah Ta'ala tu ha, boleh beri jalan keluar. Ha, berarti dalam jalan keluar dari segala masalah. Ketika dia nak melarikan diri, dia tak boleh larikan diri dah. Dia tak tahu tapi dia lari juga kat pintu tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia. Akhirnya Allah buka pintu tu untuk dia. Dia ha, takutlah kerana takut kepada Allah. Taqwa hasil dari puasa dan amal-amal yang lain adalah satu darjat dan makam yang paling mulia dan tinggi dalam pandangan Islam. Menurut pengajaran Al-Quran, ukuran kemuliaan peribadi seseorang tidak disebabkan keturunannya atau kebangsaannya, kepandainya, kekayaannya, kedudukannya, gelarannya dan sebagainya. Tetapi ukuran itu terletak pada takwa. Inna akramakum innallahi at'akum. Demikianlah maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulianya orang yang puasa kerana hikmahnya untuk bertakwa setinggi-tinggi makam di sisi Allah tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah kerana semata-mata puasa dan berlapar sahaja belumlah mencapai makam itu kerana kalau demikian murahlah nilai takwa jadi bererti bukanlah puasa yang menurut bahasa uh, ataupun penetapan awam tadi tapi puasa yang membawa kepada ketakwaan adalah puasa yang peringkat yang kedua dan yang ketiga jadilah yang dinyatakan oleh Imam Ghazali puasa yang khusus dan khususul khusus puasa bukanlah semata-mata lapar sedang nafsu masih tidak puas dan budi pergeti masih lagi buas tapi puasa adalah berlapar untuk mendidik peribadi menjadi orang yang patuh lagi berbudi serta bertimbang rasa berusaha melipat gandakan usaha mengingati kebesaran Allah dengan melakukan kebaikan menjauhi kejahatan sama ada dengan hati perkataan atau perbuatan. Kalau tidak sedemikian, maka puasa adalah semata-mata lapar dan dahaga. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Man lam yada qaul az-zuri wal amal bihi, faleysilillahi hajatun fi an yadaa tu'amahu wa sharabahu." Wal Bukhari. Maka siapa yang tidak tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, maka tidaklah ada hajat bagi Allah subhanahu wa taala pada makanannya dan minumannya yang ia tinggalkan. Lapar dan dahaga sahaja, tetapi tidak diterima oleh Allah. Banyaklah hadis Nabi Muhammad. Ada orang tu dia berlapar, dia berpuasa, tapi apa yang diperoleh hanyalah lapar dan dahaga. Ada orang tu banyak yang berdiri malam semalintajau, tapi tidaklah dia mendapatkan malaikat hanya penat dan ngantuk saja. Jadi dia kena digabungkan dengan dua, dua zahir dan batin. Inna Allah la yang zuru ila wa a'malikum malaik yang zuru a'malikum wa qulubikum ila qulubikum wa a'malikum Allah tidak memandang kepada rupa bentukmu dan jasadmu tapi Allah pandang kepada amal dan hati ingat eh amal dan hati bukan amal atau hati ha, jadi ada orang kata tak apa hati cukup yang penting hati baik luar jahat tak apa yang penting hati baik. Ya, hadis tak kata. Atau hadis kata apa? Dan. Qulubikum wa'amalikum. Hati dan amal kamu. Jadi dua-dua kena betul. Hati kena betul. Amal luaran pun kena betul. Zahir kena betul. Batin pun kena betul. Kalau zahir betul. Batin tak betul. Munafiq kan? Kalau batin betul. Zahir tak betul. Zendik kan? Pura-pura. Dia kena dua-dua betul hati pun kena betul zahir pun kena betul barulah takwa yang sebenarnya bukan takwa lu, luaran saja tapi takwa luaran dan dalaman insyaallah cukup sekada tu ada soalan insyaallah kita masuk seterusnya dalam 2 minggu akan datang bab kelima itu haji ha, ada soalan ni Saudara jawab syekh ada soalan mengatakan bahawa Seorang bergurau dengan kawan-kawannya Ketika ditanya Padahal dia sudah berkahwin Tapi dia bila bersembah-sembah ber, ber, Bergurau dengan kawan dia, ditanya Kau dah kawan belum? Belum Apa jawapan dia? Kalau yang dimaksudkan itu belum Betul belum dan dia berniat untuk Mentala isteri dia, berarti Tala, tapi kalau dia kata belum Belum lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat Tak apa-apa eh? ya. Haa? Dia lafaz kinayah nanti bergantung pada niat. Dia lafaz-lafaz talak ada lafaz yang sore dan lafaz yang kinayah. Lafaz yang sore, lafaz yang jelas. Aku talak engkau, aku, aku ceraikan engkau, engkau telah tertalak. Tapi kalau macamnya, dia keluarlah engkau dari rumah ini. Tapi niat dia niat untuk cerai, maka cerai. Aku dah tak jadi suami engkau. Ha, dengan niat nak cerai, cerai. Ha, aku tak kahwin lagi, bapak macam ni. Dengan niat nak cerai, kena istri, cerai lah kot. Tapi saya cek mereka, apakah lafaz mengatakan belum kahwin itu, apakah lafaz kinayah itu? Tidak. Tetapi kalau mengatakan apa lafaz dia, aku belum kahwin tu, kalau lafaz tu lafaz kinayah dan disertai dengan niat untuk menceraikan, bergeri cerai. Ya? Cuma nanti saya pastikan dulu, apakah mengatakan belum kahwin itu, apakah lafaz kinayah bagi talak. Jadi dua, satu lafaz sore, satu lafaz kinayah. Kalau sore tu jelaslah, kalau yang kinayah itu kiasan, dia tak menunjukkan talah Tapi jika dia berkata demikian dan berniat untuk Apa ni, menceraikan Berarti cerai Faham eh Ada lagi Cukup Cukup eh Ada lagi, tak ada Jadi setakat tu Untuk hari ini insyaAllah sambung pada Kanatan apa yang baik itu daripada Allah Taala, apa yang tidak baik itu keselamatan sayalah. Sementara ampun berazam, untuk maaf untuk tuan Mudah-mudahan Allah SWT Bagi itu taufik dapat kita faham akan sampaikan. Dan tutup majlis dengan kefara majlis. Subhanallah wa bihamdih, wa shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu Assalamualaikum